Ú Úinen, Mæja, Gifja Hafsins Kona Ossa 28, 29, 40, 61, 96 Úldor hinn Bölvaði var flugumæður Saurons gekk í liðfjanur svona til að svíka þá Mæðuróstræpan 182, 219 222, 284 Úlmúrar, Ullumúri Hinn miklu horn úr skeljum sem maginn salmar gerði fyrir ilmi úr báru skeljum. 25, 40 Úmanjar, sjá ánamanar, blasiða 55 Úmarður, ógæfa, túrin sæðist fyrir að sonur hennar, 240 Umburur, þar gerðu núminar sér höfn, sunnarlega á miðgarði, 303 Umskakkarjærðar, skakkaföll, great Changes of the world, hrun lampanna Kleislakið virðisfjalla. Lagning álága eyja. Eyðingilandss eftir heftarorlustu. Smíði Númenor, hrun Númenor. Nokkur númer: 50, 113, 114, 313, 319, 320. Umverndar, Nandar, Grænálvar í Sjöfljótslandi. 56, 105, 141, 142. Ung Goljiat. Frumkongulóin sem með Melkor í drap ljósatrén tvö, móðir skellu, síðan fóru þau og rendu gimsteinum og silmerglónum í norðurvirki. Hún át alla gimsteinina og vildi líka fá silmerglana og ætlaði að drepa Melkor, en balrókar komu á björgudónum. Hún flýði söður í ógnarfjöll. Áttatíu til áttatíu fjögur, nýtjú og átta, hundrað og sex, og nýju,